Stor dramatik på världsmarknaden för en av de viktigaste insatsvarorna i den globala ekonomin. Priset på järnmalm rusar. Välkommen till Ekonomi i gott lördag. Jag heter Britta-Lena Ekström. Dagens gäster är Olof Faxander, vd på SSAB. Och Magnus Eriksson, råvaroanalytiker och professor i mineralekonomi vid Luleå tekniska universitet. Här finns också... Ekots ekonomikommentator Christer Hillbom. Välkomna alla tre. Tack så mycket. Tack. Jag tänkte att vi skulle börja med Järnmalm. För det sa jag ju i början. För där har nyligen skett ett systemskifte kan man väl kalla det. Man har övergivit en modell där man satte priset per år till kvartalsvisa prissättningar inom den internationella gruvindustrin. Där tre internationella jättar dominerar. Vilken betydelse har just detta för prisutvecklingen på metaller framöver. Magnus Eriksson, du får börja. Ja, det kommer ju att göras. Svängningarna i metallpriserna kommer att öka då. Järnman satte sig ett år i taget tidigare. Och eh, det här kopplat med den starka efterfrågan på gör att priserna kommer att rusa upp nu. Nu sätts ju då i framtiden priserna som ett genomsnitt- av vad som hände i senaste kvartal. Så att det är ju fortfarande en lång bit kvar till koppar eller bly eller zink- där priset sätts varenda dag på mm. London Metal Exchange. Va? Så att jag tycker inte man ska vara där så är det <hört> helt här. det här. Det är en sakta närmande till en, en fullständig marknadssituation- Olof Axander, hur dramatisk är den här förändringen för dig och ditt företag, SSAB? Ja, Det är en ganska stor förändring och det, det blir ju mindre stabilitet när vi har kontinuerliga förändringar i råvarupriserna under året. Det har ju varit väldigt, det har gett en, en bra stabilitet när man har vetat kol- och järnmanspriserna under, under ett helt år. Samtidigt så tror jag ändå att det. Är, det var nödvändigt att gå över till kvartalspriser nu för att eh, de här förhandlingarna om att försöka komma överens om ett årspris, de har dragit ut längre och längre på tiden eh, för varje år har det blivit svårare och svårare att komma överens. Ett år är en ganska lång tid och då ska både stålbolag och gruvbolag ha samma, eller komma överens om en syn på hur priset ska vara under den här 12 månadersperioden. Så att med kvartal så blir det ju lättare att komma överens ett kvartalet taget. och... Eh, på vilket sätt har det gamla systemet missgynnat er? Ja, uh, Det har inte missgynnat oss på något sätt. Däremot så uh, när de inte har kommit överens... Uh, vi, vi får ju betala ett världsmarknadspris. Mm. Vi följer egentligen Jag tyckte lätt på dig det som det var lite krångligt och otympligt. Uh, uh, det som har hänt då är att uh, man har inte kommit överens om det här årspriset uh, uh, 2008 och 2009 och uh, uh, ja, även innan det för en väldigt sen på året. Uh, till och med ibland framåt juni. Och då betyder det att vi har sålt våra stålprodukter för vi betalar det priset sen tillbaka till 1 januari. Så vi har alltså sålt produkter utan att egentligen ha full eh, kontroll. kontroll på våra kostnader mm. och, och det har ju varit ett problem för oss då. Mm. Ja, så att nu med kvartalspriset så, så försvinner ju den risken då. Jag sa dramatik i början här men det kanske det låter inte på er som det är så stor dramatik, Magnus. Jo, det är klart att det visst är det en, en viss dramatik i det här. Och jag tycker dramatiken sitter väldigt mycket i att det är ju ändå så att det är tre stora företag som kontrollerar marknaden. De har oligopol, säger att de tillsammans har mer än 75 av världsexporten. Det är klart att den kraften som de har tillsammans med en stark efterfrågan gör ju nu att. Priserna rusar upp. Men den dominansen har de ju haft hela tiden. Ja, men det syntes förra året också att priserna inte sjönk mer än vad de gjorde när det var katastrof på efterfrågesidan. De lyckades hålla upp det. Va? Och, och, och kineserna då som driver den här marknaden är ju... Ja, enkelt uttryckt jäder ja, förbannade på det här. Ja, det är ju ganska mycket skrammel runt det här. Det är protester mot det här nya Nej. avtalet. Inte bara från Kina utan även från Europa. Där man talar om kartellbildning och har gått till EU med den här frågan. Eh, och kinesiska stålbolag, de, de vill starta en köpbojkott. Vad betyder det här ja, kallade råvarukriget för metallpriser, för marknaden och för ett stålbolag av SSABs karaktär? Ja, det visar ju, tycker jag, på egentligen lite hur dåligt den här marknaden fungerar. Att äh, det är väldigt få spelare och det, det är svårt att, äh, att komma överens i en marknad med många spelare och en väldigt aktiv konkurrens, då får man inte den här typen av problematik. Och Kina som äh, ja, är kanske den mest framstående parten från stålindustrisidan då, med att motsätta sig de här kraftiga prisuppgångarna och så, de är ju... –väldigt beroende av import eh, av eh, järnmalm och många andra råvaror. Så att det är en stor och viktig faktor i deras ekonomi– det, eh, –kostnaden för den här importen av, av järnmalm och andra råvaror. Vad säger du om konsekvenserna av ett jag kallar råvarukrig? Jag, ja, jag tror man kommer att se tve, tre saker hända. För det första så, så kommer ju då kineserna att starta flera egna järnmalmsgruver. De är ju alltså världens största järnmalmsproducent– mm. Och sen kommer man att se till att man får kontroll över järnmandsgruv utanför Kina. Hur då? Ja, genom att köpa in sig. Va. Man har ju redan försökt att köpa in sig i Rio Tinto. Men det sa man ju nej till, framförallt från Australiens sida. Men nu har man ju då till exempel köpt halva, hälften av Rios största projekt utanför Australien. Så att man är ju på väg in i det. Och sen det tredje, det är klart att man vidtar till en del, ja nästan lite... Desperata åtgärder när man manar till bojkott. Det är ju liksom lite löjligt egentligen. Va? Men jag tror att det här kommer att få konsekvenser på politisk nivå eh, som man inte kan överblicka riktigt idag. Va? Utan de kommer ju att ta till sin politiska styrka och det faktum att man är världens största stålproducent också. Det är jag övertygad om. Riktigt hur, det vet jag inte. Vad säger Ola från det? Ja, sen är det ju mycket som man kommer ihåg i det kinesiska systemet, prestige tror Det finns individer och organisationer som har satt mycket prestige i att de ska uppnå vissa saker. Och sen när det misslyckas då blir det ibland ganska dramatiska reaktioner. Vi har bland annat sett ett antal Rio Tinto-anställda bli arresterad och även dömda nu i Kina för företagsspioneri och muter. Och så. så de tar till lite... Det, är det du tänker på, Magnus. Ja. ja, absolut. Va? Och, och eh, när man pratar med generalsekreteraren i den kinesiska eh, stålindustrins organisation- då, som är en mäktig man, så är han ju enkelt uttryckt att sur på det här. och Han tycker mm. att det är ingen som lyssnar på honom. Mm. Och det är klart att mot den här bakgrunden av kinesiska kulturen- så vet man inte riktigt vad det här kommer att leda. Men eh, som sagt, jag tror ju att, att eh, vi kommer att få en situation- då där, där det här järngreppet, om man använder det uttrycket som de här tre stora bolagen har, det kommer upp, att luckras upp. Va? Jag kan till exempel inte tänka mig att den här pågående eh, fusionen eller samarbetet mellan Rio Tinto och BHP Billiton, och de två största, då, näst största, alltså de är två av de tre största, att det kommer att gå igenom. Jag tror att kineserna kommer nu lägga all kraft på att motarbeta det. Och där har de ju stöd ifrån ja, den europeiska stålindustrins organisationen också. Ja, den här europeiska protesten, kommer den att leda någon, mm. någonting, till någonting konkret? Vad, vad tror du om det, Olof? Ja, det är svårt att bedöma. Men eh, Eurofer, eh, den eh, europeiska stålindustrins branschorganisation, lämnade in... Eh, ett klagomål kring det här då, och att man missbrukar alltså en dominerande marknadsposition mm. som även eh, bilindustrins branschorganisation faktiskt gjorde. Eh, nu blir det väl upp till EU och, och de att bedöma det, men det visar ju hur... Eh, men du tycker det var hur, bra att man protesterade? Hur, ja, det tycker jag definitivt. Och, Ja. ja, det är intressant att samtidigt se att EU, då, kommissionen håller på att jobba med vad de kallar en New Raw Materials Initiative. Alltså hur ska Europa säkra sina tillgångar på, eller tillförsel av metaller och mineraler? Och ett leder det att underlätta öppnandet av nya gruvor i Europa. Och här ligger ju både Sverige och Finland väldigt bra till. Alla de här småbolagen, Danemora, Northland Resources, Beowulf, allt vad de heter med projekt i Sverige kommer ju att... Eh, då, det kommer att det vara bra för dem. Det, det kommer att stödja dem. Alltså inte bara därför priserna har gått upp utan också därför att den här leveranssäkerheten kommer in i bilden. Den här kinesiska dominansen som vi ser eh, och har sett länge, eh, hur, hur, hur ska man bedöma den utifrån det här nya systemet? Vad säger Christer Hilbom? Jag tycker det, här, det intressanta här är också att man ser en konflikt mellan då, vad som kanske vore bra med en stabilitet på de här marknaderna. Då, för att det är råvaror är så fundamentalt viktiga för hela ekonomin och konjunktur. Och det här som man nu ser då en tendens till ökad instabilitet i med marknadsprinsättning dag till dag. Och som i sig då också öppnar den här dörren för spekulation på olika sätt. Men Allt ifrån att man kan ta enskilda bolag, då, LKAB eller vad man vill. Alltså börskurserna då kan rusa uppåt eller neråt och det där i sin tur också öppnar dörr för ytterligare spekulationsaffärer via då finansiella instrument derivater men det, de här krafterna finns alltid med i spelet. Man kan ju bara titta på Och det är ett man, sånt läge nu menar du? Ja, det ta, Eller dan, kommer det bli? Mineral som fortfarande går med förlust i sin linda att komma igång så har kursen på, på den det bolaget fördubblas på en månad. det är ju sån absurt va? Att man har sån otrolig känslighet då i prissättningen av de här företagen, av de här aktierna och även då av sådana här finansierade instrument. Vi ska jag prata lite om priser på metaller. Vi säger att det är ett prisrally kan man läsa nästan varje dag. Skenande metallpriser. Magnus Eriksson, först. hur ser det ut och hur kommer det se ut 2010 när det gäller prisutveckling? Först tycker jag det är viktigt att säga liksom att man nedgången som, föll, som skedde 2009 var inte så dramatisk. Alltså, procentuellt var den hög men man ligger fortfarande efter, under 2009 på högre nivåer än man låg i perioden alltså 2000-2005 och även fram till 2006-2007. Så nedgången var inte så stor som man vill tro. Uppgången nu blir säkert kraftig men den kommer inte att vara kraftig för alla metaller. Järnmalm är ju ett speciellt fall där, där både marknadskrafterna och marknadskoncentrationen kör i samma riktning. Mm. Det är lik, lite liknande på Cox till exempel också. Mm. Men om man eh. får sådana här pris, eh, skenade prisbubbl. prisbubblor då, och risk för att de sen spricker, alltså det också påverkar hela konjunkturförloppet. Det säga att det, vill säga, mm. det slår igen kanske först som prisökningar, inflation och så sen sen, Men det här håller inte och sen spricker och då backar det tillbaka igen. Men man kan ju jämföra med den finansiella krisen. Vad kan hända här? Ja, jag, jag skulle nog inte gå så långt som att kalla det här en prisbubbla för att eh, det är ju inte bara en dåligt fungerande järnbavsmarknad som driver på eh, priserna uppåt utan det är ju en väldigt kraftig konsumtion av stål i världen och även om vi från vår europeiska horisont eller om man tittar i Nordamerika inte har sett den här riktiga starka återhämtningen än i, eh, i industrin så förväntas konsumtionen av stål i världen eh, 2010 bli åtminstone på samma nivå som 2008. Så att det är en väldigt, väldigt stark efterfrågan på eh, järnmalm och mm. och Man ser det på andra eh, råvaror som oljepriset nu som börjar gå upp och koppar. Och... Men, men återigen Magnus, för att hjälpa lyssnarna lite, vad är det för prisuppgångar vi pratar om? Ja, på järnmalm spekuleras det ju nu mellan kanske så mycket som 80-100 procent. Men vad tror va? du? Ja, men nu kommer det ju vara kvartalsvis, mm. va? Okay. Så under hela året, så jag säger att det går upp en säg 75 procent någonting i den stunden. Det tror jag inte är orealistiskt. Mm. Men, men jag håller med Olof helt och hållet. Alltså, efterfrågan är väldigt stark. Man kan inte bygga utvecklingsekonomier utan råvaror, metaller och det är det vi ser nu så att det, någon bubbla det tror jag inte alls på utan det här är någonting som kommer att vara åtminstone fem år framåt det kommer hela tiden vara cykliskt mm. men det kommer att finnas en, en stark efterfrågan som driver metallerna sen en annan fråga är ju hur olika gruv, metallproducerande länder kan tillgodogöra sig det här i uländer då framförallt, det är ju en viktig fråga mm. Men en pris som på 70% ser på järnvald SSAB, hur kommer det att påverkas av det här? Ja, det är en väldigt, väldigt kraftig kostnadsökning mm. för, för oss förstås. Så att, eh, det kommer ju i slutsdagdagen alldeles säkert ha en påverkan på stålpriserna. Kan du ser... säga någonting om hur mycket? Mm. Eh, ja men Det, det är stora, eh, stora belopp i alla fall. Och, eh, på de enklaste stålsorterna så pratar man säkert om en 30 procent uppgång på, mm. på stålpriset. Eh. Och hur hanterar ni det då? Så att så här, hur, hur, hur, hur tar ni igen det? Ja, vi som är alla stålbolag som har huvuddelen av vår försäljning i västvärlden har en utmaning här där det har egentligen en ganska svag fortfarande marknad för stål i de huvudregioner där vi är. Som ändå påverkas av den här globala starka efterfrågan av, av råvaror. Så att, eh, det är ju en utmaning att föra vidare de här kostnaderna ut, ut mot, eh... mot verksamhetsindustrin och slutligen mot konsumenten. Men, Men när de, kommer det? De här uppgångarna är så stora så att eh, jag skulle säga inget stålbolag kan liksom undvika att, att höja priserna som en konsekvens av så stora kostnadsökningar som det här rör sig om. Men i det ligger ju också risken för att man får prishöjningar så att sen börjar bromsa konjunkturåterhämtningen. Absolut. Och alltså hur, hur känsligt är det där då? Ja, det här är ju ett stort problem egentligen i världsekonomin för vi har ju två olika delar i världen. med har västervärlden som fortfarande mm. håller på att slicka såren efter den här enorma finanskrisen vi har haft. Och sen så har vi utvecklingsländerna som bara fortsatt. Kina hade ju, ja, de sa att de hade som mål att hålla 8% tillväxt 2009. Och det klarar de med råge. Och går tillbaks tillbaka för ett år sedan var många skeptiska till om de skulle klara. Men det, det gjorde de och Kina fortsätter att utvecklas väldigt kraftigt. Så de har ju en ekonomi med en oerhörd efterfrågan. Och det finns en helt annan dynamik i den ekonomin än vad det har i västvärlden. Och de här prisuppgångarna de riskerar ju att leda till inflation och sen så att riksbanken börjar höja räntorna som sen i sin tur leder till en, eh, en bromsning av återhämtning. Pratar om Sverige nu? Ja, i västvärlden I generellt. Västvärlden. Mm. Ja, och Sverige till exempel. Magnus Eriksson, du är sen. Jo, alltså det som den här finanskrisen har ju drabbat gruvindustrin i den märkelsen att prospekteringen, alltså den framtida... Gruvorna har gått ner dramatiskt för den är direkt beroende av finansmarknaderna för sin, sitt kapitalbehov. Va? Så att därför kan man ju se då att efterfrågan kommer att vara stark under sig 3-5 år, absolut. Men sen om en 3-4-5 år, då kommer resultatet av finanskrisen att slå igenom i den bemärks att man inte kommer att ha hittat lika många nya gruvor som behövs. Mm. Så det kommer också då att hålla uppe priserna. Ja, då har du en risk för en brist på Ja, råvar, helt Absolut. Helt. Ja. Men det låter ju på er som ni tror att den här prisuppgången som vi nu ser i början av och delar av att det kommer att vara att fortsatt tryck uppåt. Har jag, jag fattat det rätt? Jag tycker det hänger helt ihop med hur ekonomierna i, i de stora utvecklingsländerna, framförallt i Indien och Kina, utvecklas framåt. Fortsätter de på sitt tillväxtspår och som det just nu ser ut att de kommer att göra. Då kommer det att vara oerhörda efterfrågan på råvaror. Järn till exempel och stål är en av de viktiga byggstenarna när du industrialiserar ett land och det kommer att krävas oerhörda volymer. För det är klara. bara bra för er eller? Nej, det är ju bra för stålbranschen som, som helhet. Sen är det ju en utmaning för oss som befinner oss i västländerna för att marknadstillväxten kommer ju inte komma i våra traditionella hemmamarknader utan i tillväxtregionerna och det måste ju vi som företag och andra företag i västvärlden hantera då och se hur man kan eh, och hur ser eh, ta det del av det den. Ut? För jag sa, sa vi, ja. ja vi har ju organiserat om oss nu i tre geografiska regioner och skapat en dedikerad ett dedikerat affärsområde som fokuserar på eh, Asien nu så att mm. vi vi måste verkligen spendera tid på att undersöka hur vi kan vara med i den tillväxten som kommer att ske. Kan du vara mer precis? Men är det Kina siktar ni på Kina sitter ni på Indien eller vad är det för regioner? Fram Fram Fram Fram Framförallt Kina, alltså Kina eh, idag är i stål. Eh, världen konsumerar ungefär och producerar hälften av världens stål. För innan den här krisen så var det ungefär 30 procent, eller en tredjedel. Men nu när marknaden har krympt ihop en del i västvärlden så har det blivit 50 procent nästan. Då. Betyder det här att den här delvis förändringen och att vi har då genomgått en finanskris och en djup nedgång. Betyder det att en normal återhämtning när det har varit lågkonjunktur till en höj höjer alltid efterfrågan på råvaror och därmed åker priserna upp? Är det någonting som är annorlunda den här gången? Men det förstärks ju av den här starka uppdelningen av världen som Olof har pratat om och som jag helt håller med om finns där. Vi och anordnade en järnmannskonferens i Kalkutta, i Indien här i början av året och det finns en enorm optimism bland både alltså stålindustrin i Indien och järnmaltsproducenterna. Järnmaltsproducenterna i Indien vill gå utanför Indien och starta gruvor i Afrika för att dra nytta av det här. Alltså vi kommer att se hur utvecklingsländerna– och det har vi redan sett hur deras gruvindustri kommer bli en större och större betydelsefull spelare på järnmandsmarknaden och andra. Och utrymmet för BHP, Rio och Wall vale och de andra det kommer att minska av de här skälen. Olof Axander, Magnus Eriksson, Christer Hilbom, Tack för att ni var med i Ekonomi Ekot lördag.